Ne ju uhetuna në rrugën e mirë, ju drejton Allahu. Bismillahirrahmanirrahim. Falëndërimet i takojnë Allahut, Zotit dhe Krijuesit të kësaj bote. Përshëndetjet dhe bekimet çofshin për të dërguarin e Tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familian, shokët e Tij dhe të gjithë ata që me mirësi ndjekin dhe pasojnë rrugën e Tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar shikues, selam alejkum u rahmetullahi ve berekatuh. Padsha bekime të mshira dhe begatite Allahu t'qofshin me ju kudo që jeni dhe ngada që na ndihni. Jemi me emisionin ton dhe tuajin refleksione kuranore. Ndërsa tema që do të trajtojmë sot ka të bëjë me rëthanat e zbritjes së Kuranit, më saktësisht me temën të cilën dietarët e kanë shuajtur dhe e kanë definuar si shkaset e zbritjes së ajeteve të caktuara apo esbabun nuzul. Fjala është për disa nga rrethanat dhe shkaset shumë praktike, shumë të kapshme. Gjërat, ngjarjet, pyetjet, përgjigjet, dilemat, debatet që kanë ndodhur e çu pastaj si pasojë e atyre rrjedhojavë kanë zbritur ajete të caktuara të Kur'anit. Në të vërtet, para se të hymë dhe të zgjerojme pak më tepër në këtë tem, duhet në asë një mënyrë të mos harojmë se zbritja e Kur'anit ka një objektiv madhor. Mund të them ka një sebebë i cili është më i madhi, është kryesori dhe i cili në asë një mënyrë nuk ban të harohet. Aj sebebë është, ashtu si kurse e ka definuar Allahu i madhruar në disa ajete, te Kur'anit se zbritja e Kur'anit ka ndodhur që njerëzit të dalin nga errësirat në dritë, të dalin nga humnera në rrugën e drejtë, të udhëzohen dhe jetën e tyre ta organizojnë sipas mësimeve dhe udhëzimeve të Allahut fuqiplot, në mënyrë që vërtet jeta e tyre të marr kuptim dhe ajo do të jetë e kthjellët vetëm pasi që të jetë organizuar dhe të jetë kanalizuar sipas atyre mësimeve hyjnore të cilat më në vendë ardhën nëpërmjet Kur'anit të Famadh. Kështu që ky ishte objektivi kryesor i Kur'anit, arsyeja ja kryesore pse Allahu e zbriti Kur'anin, pse i avuroi Muhamedit sallallahu alaihi ve sellem, pse e beqatoi kët umet që vërtet të jenë pasues të fjalës dhe të librit të Tij, që ata të udhëzohen, të besojnë Allahun, të përudhën sipas mësimeve të shpalljes, Allahun të adhurojnë një dhe vetëm atë po pas taj edhe raportet në tërmjet tyre ti regulojnë si pas atyre mësimeve. Në anën tjetër, egzistojnë disa shkase, disa sebepe, të cilat vërtet kanë ndodhur e që si pasoj e atyre kanë zbritur ajetet caktuara dhe kjo asjesin nuk do në thotë se si kur të mos ndodhët e filan në nxarja, nuk do të zbriste si përgjigje për te filan ajeti. Ose, nga njerë ajetet kanë zbritë si rjedhoj e pyetjeve të cilat dikush i a, par, i, i a ka parashtruar Muhammedit sallallahu aleyhi ve sellem por edhe kjo nuk do në thot se si kur të mos ishte aj pyetësi si kur të mos ishte parashtrimi i ti i pyetjes apo i problematikës prap ato ajetet cilat erdhen si përgjigje nuk do të zbritëshen për kundrazi të gjitha ajetet e Koranit, të gjitha fjalet e Koranit kanë qenë edhe parasit në zbresin neve do në thot kanë qenë të të formuluara si Kur'an Allahu ka folur me to ato pasta i kanë qenë të shkruara në leuhul mahfudh e kështu me radh mirë po, ndodhia e zbritjes graduale, e zbritjes pjes-pjes, gjithse si është për cilur edhe me rastet të veçanta edhe me rethana interesante nga njerë me pyetje përgjegje e kështu me radh, edhepse jo të gjitha ajetet dhe jo i tër Kur'ani ka zbritur në si pasoj apo si, si rjedhoj e, e, e nxarjeve të caktuara. Disa pra nga ajetet, kanë zbritur si rjedhoj e disa nxarjeve, pyetjeve, debateve, polimikave, e kështu me ratë, mirë po ka edhe të tjera, të cilat kanë zbrit pa, ndonjë shkas të caktuar, respektivisht kanë zbritur, vetëm si rjedhoj e ardhjes të shpaljes të Muhammedi sallallahu aleyhi vësallem. Si do që tjetë, pasi që po egzistoj kanë disa ajete të cilat kanë zbrit si përgjigje për pyetjet që janë parashtruar Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ose si zgjidhjet që janë ofruar për situata në të cilat është gjendur ai ose është gjendur ndonjëri nga bashkohanikët e vet. Ose si udhëzim për ndonjë debat ose si përgjigje dhe dispozit për ndonjë kontekst e kështu me radh. Për të gjitha këto do thot të thotë dietarët janë marrur me këto problematika i kanë studiuar dhe i kanë hulumtuar në mënyrë që nëpërmjet tyre ta kuptojnë akoma më tepër Kur'anin ndërsa janë disa detaje që kanë të bëjnë me rrethana, janë disa detaje që kanë të bëjnë me me kohën e zbritjes së ajeteve caktuara, sikur se kemi përmendur në të kaluarën, ajete që kanë zbritur natën dhe të tjera që kanë zbritur ditën, ajete që kanë zbritur në verë dhe të tjera që kanë zbritur në dimër, ajete që kanë zbritur duke qenë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në vendin e tij, si dhe të tjerat që kanë zbritur duke qenë ai në udhtim e kështu me radhë. Të gjitha këto janë çështje të cilat dietarët e studiuësit e Kuranit i kanë studiuar, i kanë hulumtuar, janë marrur me to deri në detajet më të imta dhe tërë këtë e kanë bërë të motivuar nga një gjë. Ajo është që sa më tepër dhe sa më mirë e shorbën libret dhe fjalës së Allahut fuçi plot. Ndërsa në anën tjetër, përfitimi prej kësaj padyshim se ka qenë shumë i madh, për arsye se shumicën e atyre e hulumtimeve, shumicën e atyre rezultateve deri ku kanë arritur ata dietar të bekuar, do të thotë ne sot i shfrytëzojmë të gatshme dhe këto padyshim se na e mundsojnë nevet që fjalët e Allahut t'i kuptojmë më mirë se sa çdo të kishim kuptuar sikur sikur të mos ishin këto angazhime. Për këtë arsye e hasim kët problematikë. Të trajtuar nga dietarët në forma të ndryshme, e kanë hulumtuar, e kanë studiuar, janë marrur me të. Pastaj disa prej tyre kanë shkuar akoma më larg, ashtu që të gjitha të arriturat në fushën e hulumtimit, ata pastaj i kanë shkruar, i kanë shënuar, i kanë përpiluar dhe si rrjedhojë asaj kanë ardhur libra të ndryshëm. Këta libra i hasim disa për e tyre edhe të botuar, do në thotë në ditët e sotme, edhe pse ndoshta janë shkryuar dhe përpiluar para disa cindra vjetësh, si kur se i kemi, do në thotë, djetarët Ali ibn al-Medini, që ka qenë mësuesi imam Bukhariot, imamit të famshëm të hadithit, aj është marë me hullumtimin dhe ka shkryuar në esbabun nëzul, në shkaset e zbritjes. Pasti ka shkryuar El Wahdidiu, pastaj ka shkruar Es-Suyutiu, kanë shkruar edhe dietar të tjerë të cilët ndoshta edhe nuk do nuk do të ishte nevojë që të gjithë ti përmendim. Ajo që është më rëndësishme është të kuptojmë se vërtet dietarët janë marrë shumë seriozisht me këtë temë dhe çësia e tyre ka qenë shumë studioze. I kanë përdorur kriteret më të rreptë dhe më interesante për të ardhur deri te për fundimi, respektivisht për të ardhur derit e ajo që është më e mira dhe më e sakta, e për të jasë servuar pastaj ledzuesit, ledzuesit më vonë. Ajo në qka djetarët zakonisht më bështeten për të identifikuar një nxarje, ose për të përcaktuar një situatë, një rëthan të caktuar, qoft ajo madje edhe pyetje, ose qoft problem i parashtruar, Ose kontekst, ose çfarë do të thoft, madje edhe ankesë, do të thotë dietarët janë marrë me kriterin për afërsisë të tanë e të sikur të verifikimit të haditheve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Në thejet eadim se çështjet e fesë ne i kemi të verifikuara sipas kritereve të përcjelljes transmetimit gjenerat pas gjenerate. Kur është një pyetje prap ë do të thotë Identifikimi i rrethanave, i shkaseve, i, i situatave, edhe në këtë formë do të thotë prapë transmetimi i ka ruajtur ka luajtur rolin kryesor. Për arsyesë se logjikisht është e papranueshme dhe e, është e e pa drejtë të ndodh ose të pranohet si e kthill që një njeri i cili nuk ka qenë dëshmitar i zbritjes së Kuranit të vijë dhe të pretendojë të thotë se Fillan ayeti ka zbritur për arsye se një njeri i quajtur kështu dhe kështu e pyeti të dërguarin Allahut me kët pyetje dhe si pasojë e asaj erdhi ky ajet. Si ka mundësi një njeri të dëshmojë gjëra të tilla kur ai edhe nuk ka qenë dëshmitar i asaj zbritjeje? Kështu që gjithëtarët për njohjen e shkaçeve të zbritjeve ose shkaseve të zbritjeve më të drejtë për drejtë, më, më më direkte, do thotë e kanë e kanë marr parashysh, i kanë marr parashysh kryesisht dëshmitë e shokëve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, dëshmitë e sahabeve, dëshmitë atyre njerëzve të cilët ishin prezent dhe ata jetuan me me me zbritjen e Kuranit. Ata ishin prezent gati në të gjitha rastet kur Muhamedit sallallahu alaihi wasallam i vinin i vinin ajete nga qielli, kur ata i vinte në shpatullën nëpërmjet melekut Xhibril. Dhe ndonjëri prej tyre kur kishte qenë prezente edhe një kohë para se të zvinte ajo shpallje kishte prezantuar në ngjarjen në debatin në bisedën që ishte zhvilluar ai pastaj edhe do të dëshmoj më vonë edhe do të thotë se se kisoj ka zbritur si si si riëdhoi e, e kësaj pyetje ka zbritur ajeti si përgjigje në atë pyetje e kështu me radh. Njëri prej dietarëve i quajtur Muhammed ibn Sirin e ka pyetur një prej gjithashtu bashkohanikëve të vetë mirë, po pak më i shtyrë në mosh, ndoshta edhe pak më i avansuar në die, i quajtur Abide i bën Amr es-Selmani. Ky njeri, i quajtur Abide, ky kë e kështë pranuar islamin në kohën e Muhammedit sallallahu aleyhi vesellem, por nuk kështë e patur fatin që të atakoj atë e për së gjalli. Për këtë arsuj edhe nuk logaritet sahabi. Mirë po një pyetje që ja kështë bër, e bërë i, i bën Sirini këti, Abebe al-Salmanit e kishte pyetur a mund të më tregosh për disa nga shkaset e zbritjes së Kuranit ndërsa ai ia kishte dhënë një përgjigje shumë të ashpër. Ndoshta për ndonjërin prej neve do të dukej edhe e vrasht. Mirë, po, realiteti është se nëpërmjet asaj përgjigje ai ka dashur që të mësoj se deklarata te ktilla, dëshmi te ktilla mirën vetëm nga dëshmitarët të cilët vërtet kanë qenë prrezent aty, kështu që aiu përzishta e cilin prej njerëzve pas shokëve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam do ta pyesësh ti për shkaset e zbritjes së ajeteve të Kur'anit. Pra, në përgjithësi, eh dijetarët e kanë këtë qëndrim, edhe pse disa prej tyre kanë treguar pak më tepër eh lehtsim edhe te fjalët respektivisht te dëshmitë e gjeneratës nëzënseve të sahabeve, që janë generata e tabinve, nga se sigur se thotë sujuti ju, Allaho e më shiroft, thotë nëse tabini, njeri djetar i besueshëm i sakt dhe preciz, dëshmon se shkas i zbritjes së këtia jeti është kjo dhe kjo në gjarje, atëherë neve shpresojmë që ajo të luaj rolin e deklaratës së sahabijut, për arsye se sigurisht tabini nuk do të merte guzimin për të deklaruar diçka të këtilë, por veç në së të njëjtën e ka dëgjuar për dikujt për për sahabeve. Si do të thjet, do të thotë ne duhet ta ta definojmë se çka për ngjarjeve, çka për ndodhive, për rrethanave mund të llogaritet se eh se është shkasi zbritjes a jete caktuar a respektivisht, çka mund të konsiderohet se është shëbeb shëbeb an-nuzul. E para është se ndodh një ngjarje e cila është interesante, e cila është ngacmuese, një ngjarje e cila nuk mund të kalohet nëpër të pa u vëretur, një ngjarje kështu, do të thotë që që që ngjall kërshëri tek njerëzit e pastaj më njëherë pa përfunduar akoma ajo mirë, zbresin ajete të caktuara cila të cilat vërtet nuk mund të konsiderohen ndryshe përveçse për atingjarit që ka ndodhur. Rasti i tillë e kemi një transmetim prej Ibn Abbasit radhiyallahu anhuma. Ibn Abbasi ishte djali i xhaxhait të Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Fot kur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i uspall ajeti e, 214 i surrës esh-shuara wa anzir ashiratak alaqrabin. Dhe ti o Muhamedi E, tërhiqju vrejtjen familjarëve të tu më të afërmë. Thët, kur ju zbrit, kur ju shpal, kur ju zbriti kjo ajet Muhammedit sallallahu aleyhi vësallem, a i doli në bregoren e safas dhe filloj të të riste ku shërirët e vetë. O ju bite filanit, o ju bite filanit, o ju bite filanit, dherisa u të bua një grumbull i madh i njerëzve. Me të paru Muhammedit sallallahu aleyhi vësallem se ata filluan të të buaqin në numër të madhë. I pyetit Tha sikur t'ju thosha, se prapa kësaj kodre, gjendet një numër i malë kalorsish, një ushtëri kalorsish të gatshëm për t'ju sulmuar. A do t'më besonit? A ta ju përgjigjen? Po, ne do të besonim nga se derim ësot nuk na këgënjër as njëherë. A thërë Muhammedi sallallahu aleyhi vësallem u tha, ndërsa unë ju kam fëtuar, çatua të rrecë vretjen për një xheë e cila është akoma më e rrezikshme sesa një sulm, sesa një sulmi befasishëm i një ushtrie kalorësish. Ai është ndoshkimi që Allahu mund ta dërgoj për njerëzit se cilët e mohojn fjalën e tij. Pra ishte kjo rasti i parë kur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i fton njerëzit haptas dhe publikisht në Islam, në at rast ngrihet Ebu Lehebi, gjaja e Resullut sallallahu alaihi wasallam edhe i thot malkuar qafsh a për këtë gjënë a pas këthirër dhe e këthe u shpinën. Me të ndodhur kjo, në ato momente, Muhammedit sallallahu a.s. i zbriti kaptina e leheb, në cilën Allahu i madhruar thot tebbet jeda ebi lehebimu e teb ju thafshin të dyduart ebu lehebit dhe ju kanë tharë. Dënë thot, një përshkrim i këtil i kësa i nxarje, kuptohet se ajo që kanë ndodhur ka qenë shkasë çë pastaj të zbresë të zbresë ajo sure ose të zbresin ajete të caktuara. Në anën tjetër, shkas i zbritjes së ajeteve mund të konsiderohet edhe ndonjë pyetje e cila i parashtrohet Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Etjë përqijjen për atë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk e jep më një herë prej fjalëve të veta, por ndalet në pritje të shpalljes. Dhe kur kur ajo do të thotë uh, vije atë Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem ose e fton sërish pyetësin pasi çai të ketë shkuar ose duke qenë ai në prezencë i tregon se për pyetjen të cilën ti sapo e para shtrove më erdhi përgjigjja nga qellja dhe ajo është e formuluar në ajetet si vjen. Nga rjet këtill e kemi kur një grua e quajtur një grua plak e quajtur Xawla bin Thalebe kishte ardhur te Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem për tu ankuar për trajtimin që i bënte bashkëshorti i saj. Ajo ishte një grua e shtyrë, e shtyrë në mosh, ndërsa burri i saj Eus i bën samit e, në një mënyrë nuk e trajtonte ashtu si duhet dhe nxjarjen sikurse e rrëfen Ajshia radhiyallahu taala anha, fad kishte ardhur ajo grua që të ankohet te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në një mënyrë që t'i ja paraqesë hallin e saj dhe Ajshia radhiyallahu anha Fot erdhi ajo grua bisedonte me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Unë isha në një çoshe të dhomës e dëgjoya edhe pse nuk isha në gjendje të regjistrovaja të gjitha fjalët që i fliste nga se ajo në një far mënyrë i pshporiste Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Megjithatë, në ato momente do të thotë erdhi Xhibrili dhe i azbriti ja shpalli Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ajete të cilat flasin në mënyrë të drejtë për drejt për këtë për këtë ndjarje janë filimi i surës el-mujadile ose el-mujadile që thëtë Allahu në filimin eksa i surë, që dhe semi allahu qawle leti të gjadiluke fi zaujëha o të shteki ilë Allahi o Allahu jesma'u të haurëkuma Allahu veç e ka dëgjuar fjallën e asaj e cila irdit të këti o Muhammed për të ankuar për bashkëortin e saj e Allahu i dëzon pashpëritjet tuaja. Dhe e jep Allahu i madhruar pastaj në ajetin e dytë të tretë, do të thotë përgjigjen dhe zgjidhjen apo rrugdaljen për problematika në të cilën e kishte parashtruar ajo grua, nga se çështja ishte se ajo ishte ankuar oj dërguari i Allahut ë burrim bashortim tash pasi pasi jam bërë shterp pasi i kam filuar të lodhem, pasi i kam filuar të plakem, e kështu me radhë, nuk të regon kurfar interesimi për mua, dhe është shprejhur me fjalë se ti për mua je sigur në naime, që do në thotë se e, ka, hekur, ka hekur dorë nga e, bashkjetesa intime në mes bashkëshortëve, dhe këtë gjë pastaj Allaho e ka trajtuar në këto ajete dhe kësisoj e, kjo ka ardhur si përgjigje e asaj që ka parashtruar ajo plak. Si do qoftë, duhet të qoft, Kemi parasysh, edhe të mos harojmë në asnjë moment se nuk është patjetër që për secilin ajet të Kuranit të kërkojmë në në në histori, të kërkojmë transmetime, të hulumtojmë për të gjetur një ngjarje e cila do të na shërbejë neve si shkas për zbritjen e atij ajeti, për arsye se e përmenda edhe një herë në fillim se jo të gjitha ajetet kanë zbritur me shkase ose në rrethana të caktuara si pasoi ose si rrjedhoi e e bisedave, debateve, pyetjeve të parashtruara, problematikave kështu me radhë. Pra, disa prej tyre kanë zbritur ashtu e disa prej tyre kanë zbritur kështu, kështu që ajetet do të thotë disa kanë zbritur ë fillimisht pa ndonjë shkast caktuar, ndërsa një pjesë prej tyre kanë zbritur edhe me këto shkase, të cilat edhe janë shënuar në historinë e zbritjes së Kuranit. ë Kështu që mund të për kufizojmë se shkaku i zhbritjes ose shkasi i zhbritjes së ajeteve caktuara është ngjarje ose pyetje ose situat ose rrethan e cila ka ndodhur e pastaj si rrjedhoi e asaj ka zhbritur ndonjë ajet si përgjigje për pyetjen e parashtruar ose si zgjidhje për problematikën e ngritur e kështu me radh. Si do të çof Tani do të bëjmë një shkëputje të shkurëtër, pasësë cilës do të rajtojmë piesën e mbetur të të jemas, anda i je lutëm të qëndroni me ne. Hada lë kurë anu ju ahidu në alitari. Muhammed, është rafu lë arabi wal a gjemi, Muhammed, këjru meni jam shi ala qademi. باسط المعروف جامعه صاحب الاحسان والكرم تاج رسول الله قاطب هذا القران يوحدنا لطريق të ndërruar shikues ja ku jemi sërish në emisionin tonë Refleksione Kur'anore. Jemi duke folur për temën erëndësishme që ka të bëj me studimin dhe hullumtimin e shkaseve dhe rëthanjave të zbritja se ajete të saktuara të cilën djetarët e kësaj disciplina e kanë quajtur Nuzul. e sbabun nëzull. Thamë në pjesën e partë të emisionit se jo të gjitha ajete të kuranit kanë zbritur me rrethana, me shkaset caktuara. Jo të gjitha ajetet janë e përgjigje në pyetje të parashtruara, jo të gjitha ofrojn zgjidhje për probleme të cilat kanë ndodhur. Nga se një pjesë jo e vogël e ajeteve flasin për të kaluarën. Një pjesë tjetër ajeteve flasin për të ardhmen. Një pjesë tjetër ajeteve flasin për dispozita të caktuara, si duhet të marrim abdes, si duhet të pastrohemi, si duhet të falemi, të kthehemi ka kibla e kështu me radhë. E të gjitha këto nuk kanë nevoj për ndonjë shkast të caktuar, respektivisht, nuk kanë nevoj që të ndodhin gjera shumë konkrete në mënyrë që dispozitat e tila të gjenë vend në shpalje. Për kundra zi, ato Allahu i madhruar i ka zbritur ashtu si kurse e ka parapar a i vetë se është më eqëlluar dhe këtë gjithsesi e ka bërë me urtsin më të malë ashtu si i takon zotit të gjithsis. Për këtë arsye, erdhëm të një moment i rëndësishëm që të fl edhe pse thamë se si jotë të gjitha ajetet kanë e, shkase dhe rëthana që u përgjigjen me gjithate nga njëherë hasim në histori të këtë ndodhur një nxarje e caktuar e pastaj për atë nxarje të këtë folur Kurani dhe njërëzit nga njëherë habitën duke e neglizhuar distancën kohore shumë të gjatë kohore mes nxarjes edhe fjallëve të shpalurat të Kur'anit që flasin për atë tematik dhe nga njëherë dikush habitet edhe thot se shkas i zbritje se këti ajeti është filan në gjarja e cila ka ndohet. Do të marim një shembol. Allah i madhruar në Kur'anin familarte përshkruan në gjarjen e elefantit. Në një kaptin për i kaptinat e të shkurtra të Kur'anit, Allah i madhruar thot elem të rakejfe feale rabbuke bëja shkabil fil. A nuk e ke pati se qëfar u bëri Allahu atyre që e sëllën elefantin me vete, do në thot një një kaptin e përbër për i 5 ajeteve. Fletë për një njarë e cila kështë ndodhur në vitin e lindjes së Muhamedit sëllë Allahu a.s. Në vitin i cili, si pas kësa njarë e dhe ishte quajtur viti i elefantit. Pra fjallë është kur e, guvernatori i jemenit, e brehe, e kështë e marë një ushtri për ta, për ta rënuar qaben pasi që para pra kishtë kishtë ndër, ndërtuar një jemen një, një kishtë të madhe dhe dëshiron të që pozitën që kishtë të qabeja, tja jepte, respektivis tja grabiste dhe tja, tja silte asaj kishtë të cilin e kishtë të dërguar. Dhe për këtë do të duhej si pas ti të rënohet qabja. A isole një ushtri shumë të madhe, në mesin e cilve kishtë edhe elefant, mirë po Allahu e mbrojt i qaben dhe e shkatroj atë ushtri. Disa nga njerëzit haruan se Në mes kësaj ndodhie dhe zbritjes së kaptinës Elfil, e cila flet për të njëjtën ndodhë, është një distancë kohore prej më tepër se 40 viteve. Për arsye se Muhamedi sallallahu alajhi wasallam kishte lindur në vitin e ndodhjes së kësaj ngjarje, ndërsa Shpallja ishte ardhur 40 vite më vonë. Pastaj Zoti e di se në cilin vit është shpallur kaptina Elfil, po si do të thofti, kemi shpaku 40 vite në mes ndodhisë dhe zbritjes së sajeteve. Andaj është shumë e pa logjikshme të pohojmë dhe të konsiderojmë se kjo është shkasi i zbritje së kësaj surje. Po, mund të themi se kjo surje fletë pra të njari, dhe kjo është shumë e vërtet, mirë për nuk është ësht shkasi apo se bepe i zbritje së sa, asaj surje. Ashtu sikur se fletë Allah i madhruar e, për shemblë, për i gamberet nukhin i drisin, hudin Salihun flet për Ibrahimin alayhi salatu vesselam dhe e përmend thot, dhe Allahu i madhruar thotë wa takhatha Allahu Ibrahim khalila dhe Allahu e ka marr Ibrahimin për mik shumë të afërt, për xhalil të veten. Dhe njerëzit nganjëherë përmendin ngjarje nga jeta e Ibrahimit alayhi salatu vesselam, ndonë ndovi, ndonjë gjë interesante, ndonjë shëndrim, ndonjë virtyt të Ibrahimit E pastaj thon shkas izbritjes e ajetit uttakhallahu ibrahima khalila është ajo. Edhe pse në mes së zbritjes së këtij ajeti, dhe asaj çka ka ndodhur në kohën e Ibrahimit alayhi sallatu wasalam, neve ndan ndaj një periudh mia vjeçare. Andaj, eh, te kalimet e këtylla ndodhin ndodhin posaçërisht në në në momentin kur njerëzit mundohen të e mos të gjện shkase, të gjện sebepe të caktuara forti parti lidhur ato me ajetet. Andaj ne prapu duhet të themi edhe të mos harrojmë se nuk do të angazhohemi që do si do të xejmë një një shkas ose të xejmë një ngjarje në histori e cila do të përgjigjet një ajeti të caktuar e pastaj të themi se ja ky është shkasi i zbritjes së ajeteve të caktuara. Për këtë arsye, thashë se deklaratat dhe dëshmitë e atyre që ishin dëshmitar të zbritjes së Kuranit sikur se janë shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam deklaratat e atyre janë ëh të them ndoshta kanë janë dëshmia më e mirë tekstuale e cila duhet të merret parasysh posa sërish nëse ndonjëri prej tyre thot ndodhi një ngjarje kështu kështu kështu kështu e si rijedhoi e kësaj zbritja ajeti ky dhe ky sikur se e kishim rastin e Aishas radhiyallahu anha për ngjarjen e asaj gruas e cila u ankua për burrin e vet ose transmetimin e Ibn Abbasit por raghimin e, e bulahebit ose kështu me radh. Rastet e tilla pra nuk kemi se si të, si, si ti konsiderojm ndryshe përveç se si shkase të drejtëpërdrehta të zbritjes së ajeteve caktuara. Mir po të fillojm ne tash tëulumtojm në historinë e lashtë. Prekosenohet kosa e Ibrahimit alayhis salam ose biografin e Isait ose të Musait ose kështu me radh, pa çaj dhe bekimet e Allahut që shofshin Allah mbi të gjithë të dërguarit e Allahut në mënyrë që do të mos të lidhim ndonjë ajet flet për Musain me një ngjarje nga jeta e tij, kjo me të vërtetë është e paçëndrrueshme, andaj për këtë studiuësit, posaçërisht studiuësit e Kuranit duhet të jenë të vëmendshëm. Nëse flasim për këtë temë ose edhe për temat e ngjashme dhe nuk shpalosim se cilat janë përfitimet, cilat janë dobit, pse pse i përmendim ne këto gjëra, atëherë s'ka dyshim se do ti do ti hynim në hak Kuranit edhe do t'i lënim mëngot temat e trajtuara. Do e mos do e të bëjmë lidhjen në njërë që vërtet të shpalosim se cilat janë dobit më të mira edhe më të drejt për drejta të njohje së shkaseve dhe rëthanjave të zbritje së ajeteve të caktuara. Një prej dobive dhe përfitimeve shumë praktike edhe të drejt për drejta ashtë që të njihemi me urtsinë e zbritjes e ajeteve të caktuara. Të njihemi me objektivat dhe domethëniyet e fjalëve të Allahut në ajete të caktuara. Dhe nëse vërtet ajeti ka zbritur me shkak, po ila anë sa të shkakun kryesor objektivin për cilin fola në fillim, të cilit i janë shtruar të gjitha ajete të Kuranit që njerëzit të udhëzohen. Domethënë kjo është objektivi kryesor i zbritjes së Kuranit ve shkaku, sebepi. Mirë, po nëse i marrim pastaj ato ato e, detajet ngjarjet, debatet, problemet, pyetjet e çshto me radh, atëherë nëse një ajet vërtet ka zbritur me shkak të caktuar, konkret, dhe ne njihemi me atë shkak, e njohim, e dimë mirë, kjo për neve gjithsesi do të jetë një përparësi në mënyrë që ta kuptojmë më mirë kurtsin e asaj që vërtet çvërtet Allahu i madhruar ka dashur ta thot, ta shpalosë nëpërmjet atij ajeti. Kështu që Me këtë formë, në këtë formë ne do të jemi në gjendje të fitojmë shkathsinë dhe të aftësohemi që nëse ndodhemi në situata të ngjashme, e kjo logjikisht dhe realisht mund të ndodh, atëherë ne e kemi e kemi përgjigjen e gatshme. Nga se në situatë të njëjt ka qeni dërguar i Allahut me shokte vetë dhe mu për këtë Allahut i ka zbritur këto ajete. Nëse ne do të gjendeshim në situatë të njëjt sikur ajo atyre, atër ne përgjigjën do të kishim jo vetëm teorikisht, por edhe praktikisht shumë të gatshme. Do bi tjetër, apo përfitim tjetër është që nga njerë një jetë i cili për neve na duket shumë i përgjithshëm e që ndoshta në përmjet të rasonave të zbritjes së atij ajeti e kuptojmë se ndoshta kuptimi i atij ajeti nuk është gjithaqë përgjithshëm, është pak më është pak më i veçantë, është pak më, më specifik, atëherë nëpërmjet rasteve të tilla e e vrim me të vërtet se si do të kuptoheshin më drejt ajetet e caktuara. Për shembull, Allahu i madhruar në e, ajetin 188 të kapitullit Al-Imran that La tahseben në ledhine e frahune bima utu, bima atau e juhibbuna e juhmedu, bima lem jefaalu, fe la tahseben në hum bima fazetim min al-adhab vë le hum adhabun e lim. Asesimo që logaritë atat cilët i gzojnë asaj që kanë fituar dhe kanë dëshirë të lafdrojnë nga njerë me gjërat cilat nuk i kanë barë, asesimo së konsideroni se atat do të shpëtojnë prej zjarët atyre gjithse si u tako një dënim shumë i dhemëshën. Nja jet i këtil Ne sa e lexojm sipërfaqësisht, do ta vrejm se çdo njerëj i cili i gëzohet asaj çka ka fituar mund të bëj pjesë në kët ajet. Çdo njerëj që ka dëshirë të lavdorohet edhe për gjërat që s'i ka vepruar vet, prap ka ka ka, ka pjesë edhe ka hise në kët ajet. Gjithçë do të ishte vërtet shumë e vështirë, shumë e rëndë për arsyesë njerëz të k tillë ka shumë. Mirpo, me kalimin e kohës, kur janë pyetur dijetarët për këtë, ë Njerëprejtëre ka thënë Ibn Abbasi, Allahu qoftë i kënaqshur me të, thotë nuk është kuptimi i këtij ajeti në përgjithësi. Kuptimi i ajetit është për disa, nga do të them ajeti aludon në disa ehli kitab, në disa jehudi, të cilët i ka pyetur Muhamedi sallallahu alejhi dhe selem për një gjë, e ata e kanë fshehur atë. Pastaj, për asaj e kanë patur një fitim material. Çka kur kanë dalur para njerëzve të tjerë kanë filluar të lavdërohen se si ja çfarë fituam ne, ja si ja si ja hodhom ne Muhamedit sallallahu alaihi wasallam këtë merat dhe si rrjedhoi e kësaj zbriti ky ajet i cili flet për njerëzit të cilët gëzohen, i u gëzohen përfitimeve në format këtilla, në forma të pandershme, me tradhti, me kurtha, me me intriga e kështu me radhë. Gjithashtu, për përfitimeve respektivisht dobive praktike që lidhen me të kuptuarit tonë të Kuranit e çka gjithsesi i referohet të njohjes së rrethanave të zbritjes së ajeteve të caktuara, është ajo që ka të bëjë më nganjëherë me citatet e caktuara, të cilat janë të përzgjedhshme. Neve na duket se ekziston një një veçim. Për shembull, në ajetin në ajetin e surës An-Nur, Allahu i mahdhruar, flet për ata cilët kanë shtëpi fuqë kundër Aisha's radhiyallahu anha dhe thot innal ladhina yarmuna al muhsanati al ghafilati al mu'minat lu'nufi al dunya wal akhira wa lahum adhabun adhim me të vërtet ata të cilët shtëpinë në ndershmërinë dhe moralin e besimtarëve të pafajshme, të dlira, të devotshme, ata do të jenë të mallkuar në këtë botë dhe në botën tjetër dhe për, për ata i pritet dënimi shumë i madh. Në baz të kësaj Vim në përfundim se për njerëzit e kthill nuk ka teube. Do të thotë nuk ka nuk ka hapësirë që njeriu i cili ka bën një veprim të kthill të pendohet. Dhe Allahu në asnjë mënyrë të kthillëve nuk ua pranon pendimin. Kush pra k'ta? K'ta janë pra këta? Këta janë ata të cilët kanë shpif kundër Aisha ose kundër ndonjëra prej grave të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Njeriu i cili bën veprim të kthill, do të thotë ai njeriu nuk ka hapësirë për mërësim, dhe në asnjë mënyrë Allahu nuk jamundson atij të pendohet ose t'i japë pranoi pendimin ndërsa në në ajetët 4 dhe 5 do të, të njëjtës kaptin flet Allahu për njerëzit se të cilët shpifin kundër grave të ndershme me përjithësi që nuk janë gratë e pejgamberit për të cilët uladhina al muhsanat ato se të e shpifin grave të ndershme pastaj në ajetin vijues thot i leldhina tabu përveç atyre të cilët pendohen kur e kuptojmë se ajetët që i cituam në fillim për çfarë arsu e kanë zbritur, në çfarë rrethana kanë zbritur? Dhe ajetet tjera në çfarë rrethana kanë zbritur? Vim të të kuptuarit e drejtë të këtyre problematikave. Pra e kuptojmë se ato ajet të cilat i cituam në fillim kanë zbritur me rastin e shpifjes që i bënën hipokritët Ajshës radhiyallahu anha dhe përta nuk ka pendim, ndërsa ajetet tjera kanë zbritur për shkak të atyre të cilët kanë shpifur gratë kundër grave të ndershme, megjithatë këto gratë nuk kanë cin gratë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe në këtë rast hapësira për të penduar ata njerëz, do të them, është akoma e, akoma më interesante. Gjithashtu duhet të kuptojmë se njohja e shkaseve dhe rrethanave të zbritjes së ajeteve të caktuara na jep mundësinë më të drejtë për drejt për ta kuptuar ndonjë ajet i cili po çse e lexojmë pa e ditur paraprakisht, pa e ditur rrethanave të zbritjes së atij ajeti, sigurisht se të kuptuarit tonë do të jetë më të mangët. Për këtë arsye, dhe në thotë njohja e shkaseve, kur ato egzistojnë normalisht, dhe në thotë është një parakusht i cili tajep mundësin që më, më te për të zgjerojsh në thelsit e kuptimeve të ajeteve të caktuara. Shembul, për këtë e kemi ajetin 158 të kaptinës El Bekare. Në këtë ajet, Allah i madhruar thotë, Inna s-safa wa l-mërwëta min shaa i rillah, fe men haqgjë l-bejt e awi'a tamara felajjunaha alejhi enja t-tau o men të tawë e a kajra në fejnë në Allah e Shakirun Alim. Me të vërtet, safaja dhe meruja, dy bregore në afrësitë të qabës, janë prej shenjave, prej shenjëtërive të Allahut fuqiplot. Në më thonë janë prej vendeve, që vërtet duhet të madhrojtë Allahut në ato vende. Kështu që aji cili e kryen hajin ose umren, nuk e ka gjunah nëse e kryen hecien mes atyre dyve. Disa njerëz kur e kanë lexuar kët ajet pa, editur, pa editur e ditur, pa e ditur rrethana të zbritjes dhe shpalljes së kët ajeti, e kanë keq kuptuar ajetin. Nëse Allahu po thotë ata të cilët e kryejn Haxhin nuk e kanë gjuna, nuk e kanë mëkat që të bëjnë sajen me Safas dhe Marwas. Dhe duke e kuptuar shumë sipërfaqësisht kët ajet, disa dietar kanë ardhën në thellëndim se saji nuk është pjesë e Haxhit, nuk është pjesë e Umras. Nëse e bën është në rregull mirë, por nëse nuk e bën nuk e lën, nuk e lën ndonjë gjë pa bër. Mirë po Aisha radi Allahu anha në ajet përgjigjën më të mirë se si të duhet të kuptohet kjo ajet. Për arsye se kur ka thënë njëri prej tabinve, orve ibnës Zubejri, dënë thëtë ishte djali i motrës a Aishës, se sajë nuk është problem edhe të lihet, nga se kur thuat për një gjë, nuk e ke gjynah të bësh këtë gjë, dënë thëtë e ke të lejuar, por nuk nënkuptohet në, në asë një mënyrë se e ke obligimë ndërsa në rastin konkret a jeti flet për obligim, edhe pse shprejhja është nuk e keni gjuna të kryen i sajin, por qëlimi është që të tregot obligoj shmëria e sajet. Pse a tërpse është shprejhur kështu? Kjo është përshkak, si urse thëtë Aisha radiallahu anha, thëtë në kohën e gjahiljetit në bregoren e safas edhe të merërës kanë qenë dy idhuj, dhe idhujtarët kanë shkuar për t'i adhuruar ata duke hecur kanë brita atje Dhe pastaj janë fërkuar për aty për at, ata dy idhuj në shenj madhërimi ndaj tyre dhe Allahu i madhrua kur e shpa, kur i shpalli rregullat dhe dispozitat e Haxhit ve Tha Umras e legalizoi përkundrazi e obligoi edhe Sajin nga rendjen hecën mes dy bregoreve megjithatë për të mos menduar dikush se është kjo një formë prej formave të adhurimit ignorant tha nuk e keni gjinah të ta bëni Sajin edhe pse dot ta kuptonim se e keni obligim. Pra nëpërmjet kësaj e kuptojmë se vërtet njohja e shkaseve të zbritjes së ajeteve, njohja e tyre rrethanave vërtet na ndihmon që ti kuptojmë ajetet ajetet shumë drejt. Një ngjarje e interesant ka ndodhur prap protagoniste e saj është Aishia radhiyallahu anha, nëna e besimtarëve, e cëna tregon gjithashtu edhe një ë ndriçon edhe një dobi për dobive të të mësimit dhe të njohjes së shkaseve të zbritjes kur njeriu dëshiron kur dikush dëshiron që një ajet ta përdor kundër një pale, kundër një personi i nxitur nga motivi i urrëties, ndërsa qëllimi i atij ajeti absolutisht nuk nuk ka të bëjë me atë për çka e përdor ai njeriu. Nahetin 17 të surës ahkaf, Allah i madhruar thëtë, dhe i cili u thëtë dy prindrëve të vetë, mjerë për ju, e të idani ni, e në uhradjëve këtë khalëti lë kurunë min kabli, apo më kërcënoni, apo më paralajmroni, se unë prapë do të rinjallëm, nërsa unë jam dëshmitarë, se sa njeri u ka vdekur parameje. Fjala është për ajetin i cili fletë për një njeri, i cili i kishtë dy prindrë besimtarë, ai dialoshi nuk ishte besimtar dhe Allahu e përshkruan gjendjen e tij. Ndërsa ajo që ka ndodhur në kohën e Muawias radhiyallahu anhu i cili i kishte dërguar më këmpësit të vet, administratorët e cilin e ka ikë zgjëruar në Hijaz me Ruanit që të fillojë të angazhohet për të përgatitur opinionin që pas Muawias, xhalife të të vi i biri i tij Jezidi dhe në ato momentën në Medine, kishtë reaguar, kishtë re reaguar e, Abdurrahman i bënebë Bekri, në thëvlaje Aishës, i cili kishtë thonë se unë nuk pranojnë një gjëtë të tjilë. A i thotë, po, shembul i Muavjes për këtë janë Ebubekri dhe Omeri, ndërsa i thotë, jonë nuk janë, por janë Kisraja dhe Kajseri. Pastaj, a i enget, thot, e ngetë, do në thotë, e, e ndjekë, përta për ta, për ta ndeshuar, ndërsa ky strehohet në shtëpinë e motrës së saj. Në këtë rast, Meruani i thotë: "Për ty vlen ajeti i Kuranit: 'Ul-ladhi qala li walidaihi uffu lakuma', dhe ajeti i thotë dy prindërave të vet: 'Mirë për ju', ndërsa Aishja radiuallahu ta'ala anha doli në skenë dhe ju përgjigj Meruanit. I tha, "Ky ajet nuk ka zbritur për rrethana të këtylla." por t'i jetë duke gënyër nga se nuk bënd të përdorësh ajetin aty ku nuk e ka vendin. Pra njerëzit ndoshta nga njerë kanë prirje që ajetet e Kuranit ose hadithet e Muhammedit s.a. t'i përdorin në një farmënyre si armë për të mposhtur njerë tjetrin për të rëzuar personalitetin e dikujt e kështu me radhë me gjithate përdorimi i citateve qofshin ato ajetet e Kuranore apo gjera tjera, në formatet këtylla padyshim se është i padrejtit. Për fund të nderuar shikues, duhet të përmendim edhe një gjë e cila teorikisht është e rëndësishme, por është e rëndësishme edhe kur të ë fitojmë aftësinë për ta përkthyer atë në praktikën tonë. Edhe pse folëm për e, von fatorancin e njohjes së shkaseve, rrethanave, shkapeve të zbritjes të zbritjes së ajeteve të caktuara. Prapse prap, prap duhet ta kemi parasysh se në përgjithësi kur është në pyetja ajete të Kuranit, cili do përstadet të Kuranit, të gjitha citatet pa përjashtim, do thotë gjeja e parë që duhet ta kemi parasysh është se mësimet që ne i nxjerrim prej ajeteve të Kuranit i referohen e djersisë së asaj që flasin ajetet e jo ngushhtësisë dhe jo specifikimit të rastit për çka ka zbritur ajeti. Këtë gjë, duhet të mosë harojmë në asë një moment, edhe pse, edhe pse edhe kjo, dhe në thotë nga njëherë një mund të ndodhë që të vijen në shprejhe si regull me gjitha te, ajo që vlenë për të gjitha ajetit ashtë se e, ngushtësia e rastit nuk duhet nga pengoj nga gjersia e do në thënjës të tekstit kur anor. Me ka që edhe i erdhëm në fundë, këthi emisioni të kësaj radhe. Duke mbetur me shpresë të nderuar shikuesse, Allahu do të na dhurojë mundësinë që sërish të takojmë në emisione të tjera për të trajtuar atë që e shohim të dobishme, nganjëherë edhe të domosdoshme, për tu njoftuar më përsa afërmi me fjalët e Allahut fuçiplot, me rëthanat e zbritjes së atyre fjalëve të Allahut, me domethëniet e tyre, me mënyrat se si kemi mundësi që vërtet të kuptojmë këtë citat sa më drejt dhe ne deri në takimin e radhës يولم نبركوي ديسين الله فوچي پلوت والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته هذا القران يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالي